Коли тоді Крячко побачив її отаку з отаким огірком, ніхто і здогадатися не міг, що огірок той насправді був не зеленим, а фіалковим. А тілистість не рожевіла, Ні, вона базв'яніла салатовим вальором. Коли у худкласі студенти малюють оголену натуру, ніхто не никає на всі біч, лише оголена натура може споглядати малярів, бо що ж їй іще там робити. Тож Тамареса і угледіла, що Кричко якось дивно працює, кожного разу втуплюється носом у тюбики з фарбою, читаючи там наліпки. У перерві вона оглядала полотно і скрізь бачила себе однаковою, хоча й різними ракурсами, але не такою, якою вона була насправді. Крячкою викрутаси з етикетками наштухнули її на думку, що вона може змінити себе геть. Вона постерегла на палітрі, що зараз улюбленим кольором, домінантним у нього є вохра. Взяла і одліпила з тюбика ярличка. А потім з підмостки незворушно споглядала правдиву паніку, якою спалахнув Крячко, хапнувшись за найважливіший тюбик. Очі його митнулися класом, але винуватця не виявили. Лише з подіуму упирався в нього незворушний, наче в античної скульптури, погляд оголеної красуні. Зіниці її не здригнулися навіть тоді, коли вона з'ясувала. Дальтонік. І зачарувалася ним, це ж треба, так вправно одурити приймальну комісію. Ну, пішов би він учитися на графіку і за іграшки б там провчився. Ні. Цього героя потягло на героїзм, він вирішив подолати долю достоту. Вони ще були незнайомі, і вона зачарувалася ним таким, адже свою невеликовну ваду, якою наділені усі статуї, а саме холодність вони подолати, не знали як. Зате збагнула, що вона здатна із цим доволі посереднім живописцем. «Я зроблю з тебе генія». Взяла в бібліотеці книжку Флоріана Юрієва про кольори і подивувалася, скільки в світі існує теорії про них. Їх усіх вона вирішила випробувати на крячкові. Для початку вона переінакшила етикетки на тюбиках за принципом протилежного кольорового контрасту. Те, що вийшло на полотні, подивувало усіх, окрім самого митця. Цікаво, дуже цікаво, пробурмотів сам Юр'єв, таке побачивши. Це був перший в історії людства факт, коли статуя Галатея випігмаліонила свого творця Це було визнання для Тамареси, звісна річ І вона заходилася натхненно ускладнювати крячківський колорит Так що вже на другому курсі він мав персональну виставку А яку пресу? І все завдячуючи незвичайним поєднанням кольорів це його і найбільше інтригувало, бо які вони, він сам би хотів хоч раз глянути. Отож, неабиякою винахідливості йому довелося застосовувати, аби виявити, хто ним отак маніпулює. Та Мареса припалила от безголової цигарки. «Огірок, кажеш, ти краще поясни, чим хоровий спів краще від телебачення, розумнику». «Кохання здалеку» А Вікторові Логозинському «Хто й знав, що це трапиться, і де, на дешевому розпродажі? Там ми її і побачили. Я отетерів, лише от шкіри її, такої гладенької, не бачив на жодному пляжі. Господи, очманів і коша! Та поглянь, яке в цієї жінки волосся, га, Вітю!» «Так, зачіска була шалена. Ми криткома споглядали її, аби не привернути увагу». «Когось вона мені нагадує, мучився Коша. Я теж. Але кого?» «Дуже знайоме обличчя, трохи європейське, трохи азіатське». «Доки Коша не прошепотів у захваті, згадав. Пам'ятаєш, як Галаган погризся зі своєю благовірною? А як же?» То був скандал, який переінакшив життя нашого друга. А почалось усе з діамантів. Одного разу Галаган вигадав, як на цих коштовних каменях робили акварелі, так що потім ніякою кислотою не витривиш. Але річ не лише в унікальній технології, а й у тому, що митець дуже вправно творив